Това беше първата лекция, втората лекция Сайбаба и втората идея, продължение Сайбаба. Дълбоката вътрешна тишина е освобождаване от ума. Човек може да утвърди тишината и уединението и в много шумна улица. Значи шумната улица не е проблем. Проблема си ти, ако не може да се да изработваш тишина в себе си. Примерно, представете си, че пред блока ви бучи един трактор три дена. Казвам, пряко, това е нещо много приятно, ще ви го обясня. Той е повече от приятно, ама няма да се спирам тук да го тълком. Вкарваш го в третото си око, вкарваш една молитва и си представяш, че е слънце. Този шум ще донесе такава радост, такива слънца, такъв ритъм, че след дреме може да искаш и да кажеш бе, защо спряха и само три дена работиха. Говоря за подход, който променя вас, а не другите. Така, нито един човек не се ражда и не живее заради друг. Всичко е живот за Бога. Нищо не може да стане против Неговата воля. Твърдата вяра в Него вселява увереност и безопасност. Да губиш вяра в Бога, защото е умрял твой близък, е глупаво. Той просто е пролежал в затвора своя срок и е излязал. Как можеш да плачеш за загуба, когато той е отишъл на почивка? Човек вървящ по духовния път не допуска такива действия като караници, неумение да се владее, огорчения, оскърбления, гняв, безпокойства, става проза безпокойства при всякакви случаи, жажда, глад и така нататък, недостатъчно средства и сън. Верният път за достигането на Бога преминава през контролът на ума. Безконтролния ум е главният твой враг. Гледайте на жената, като наоказано към вас доверие, защото после ще се разплащате с Бога. Знанието за Бога учи човека да се утвърди в истината. Не вярвайте в случайността. Всичко, което се случва, е тайно приготвено от случайността и от Бог за вас. Когато егото е действало в миналите прераждания, се е образувало демоничното съзнание. Чистата любов е самото образование. Няма друго образование. Правилното действие е Бог. Твоят враг е в тебе, а не отвън. Който жадува за удоволствие, той никога не е способен да се учи. Ще тук въобще не се говори за ученичество и за някакъв път. Изберете трудния път на самореализацията. Ако човек не придобие търпението, той става потърпевши. Науката и техниката могат да дадат удобства но само духовността дарява покой и блаженство. Желанието е вълнолом, алчността е водоартеж, гордостта е пропаст, привързаността е лавина, а егоизма е вулкан. Този, който е наситен с чистота, може да вижда образа на Бога в себе си.